Там на одне коліно, так буде прицільніше вести вогонь. Він зиркнув на галку і зітхнув, побачивши, що той заховав свою музику. Радист підбіг до Юхана і, важко й напружено дихаючи, сказав: Не гарячкуй, якщо не ворог встигнемо покінчити з собою моїм живі і потрібні, коли свої, то встигнемо на той світ із своїми. Юхан кивнув головою на знак згоди. Однак війна навчила його і такій істині. У подібних випадках часом вирішальною є перша черга з автомата. Погано, звичайно, що їх тут тільки двоє, а чужинців, як засвідчують голоси, і трещання в чугарях, може і десяток. Сказати не гарячку і не важко. Але орели Галка ніколи не забудуть того, як вони потрапили у Халепу у перші хвилини приземлення на Псковській землі, зустрівшись з власовцем Кротовим Мамонком, що вдав в себе партизанського розвідника. Та зустріч коштувала життя лейтенанту Петру, якого весь час так не вистачало в групі і під Псковом, і на Різькому шосе, і тут укурзане. Десь поблизу захрускотіли сухі гілочки, загупали чоботи, Почулося й важке дихання тих, що бігли сюди, до галки і орла. Ось вони, четверо вискочило щегарів і зупинилися навпроти галки і орла за кілька кроків з автоматами і карабінами непоготові. Заклякли, як перед прірвою, похитуючись за інерцією. «Зброю на землю!» – крикнув орел так й голосно, що останнє листя упало з берези. Втужмить галка, тримаючи пістолет ТТ, лівою затиснув гранату лимонку, висмикнувши з неї кільце зубами. «На землю!» – повторив орел, готовий стріляти. Відчувши на губах присмак міді, галка опустив руку з гранатою, і виплюнув кільце під ноги. «Ви ж чули! Зброю на землю!» – сказав Галка, втупившись очима у невідомих. Вибух лимонки тепер залежав від того, чи розігне пальці Галка свідомо, а чи коли він буде скошений кулями. Галці здавалося зараз, що і граната в його руці пульсувала, мов живе курчатко – Яке його власне серце. Плин життя у галки і ворла, як той струмок, у русло якого скотився величезний валун, зупинився. Все їхнє теперішнє майбутнє спресувалося в дві-три секунди. Ще на фронті в естонському гвардійському корпусі Юхан був майстром брати живими язиків. У всіх тих випадках що вийшло без галасу, без крові, бо мертвий навіть солдатською книжкою для свого командування язик не стопроцентним першим обирав момент нападу Орел і перемагав. А нині йому й галці доводиться напружувати всі свої духовні сили, щоб першим не натиснути на спусковий гачок автомата, не жбурнути бурнути чужинцям під ноги лимонку. Настали секунди очікування – що ж буде далі? Це залежало тепер тільки від тих, з ким зустрілись Галка і Орел на цій вузькій лісовій стежці. Подібне Галка пережив три місяці тому поблизу Ризького шосе, коли випадково натрапив, як ось і тепер невеликий гурт німецьких солдатів, що супроводжували на полюванні генерала. І там теж залежало, чи вистачить у них двох кудрявого і Галки сили духу в витримки козирнути ворожому генералові і пройти стежкою строєвим кроком, ніби у запасному полку перед лейтенантом Юдашкіним. Згадавсь мимохіті Юдашкін слова його «Підеш служити на Катюші, як пить дать, застанешся живим на цій війні! Підеш у парашутисти, уб'ють тебе, товаришу молодший сержант!» Гей ви, зброю на землю, крикнув ще раз Юхан Орел.